Tere päevast! On meeldiv olla tagasi ja õpetada seda kursust. Mulle meeldib vana testamidi teoloogiat õpetada. Ja pikka aega tagasi oli mu see viimatuse võimalus. Aga mulle meeldib seda teha ja neid mõte teiega jagada.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 I know you need the break. Ma tean, et teile on vaja võtta ka aega ja ma pian niimoodi teha, et, et ma pian seda 45 minuti ja 15 minuti seadust enam-vähem järgida. Aga kui ma lähen ka üle ja siis ma ikkagi teen 15 minuti Ja siis aega. tean, Tavaselt on nii, et kuskel kursuse keskel on tekivad inimestel küsimused. Ja parim viis küsimustega tegelemiseks on see, et järgmisel loenguse alg alguses ma annan võimaluse küsimuste küsimiseks.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 Et ma ei oska ja venekeelt. ma veidikene mõistan. Vene on siis üsna, üsna vähe venekeelt. Ja kui soovite küsida küsimusi, siis tulge ja võtke tõlg kaasa. Meie teema on vanatestamenti teoloogia. Kas mul õigus, et olete juba läbinud vanatestamenti sissejuhatuse kursuse? Nii et see kursus ei tutvusta vanatestamenti. Me tegeleme vanatestamenti materjaliga küll, kuid hoopis teisel viisil.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 Me juuri uuri eraldi profeteid või psalme, vaid me võtame teatud teemad või aspektid vanast testamentist ja toome need kõik kokku ja teoloogia eesmärk, eriti just piibli teoloogia eesmärk ja vanatestamendi testamenti teoloogia eesmärk. Nimetatakse, et nimetatakse ka piibli on Eesmärgiks on see, et me mõistaksime, mida ja kuidas Jumal ennast ilmutab Vanast ja mida ta ilmutab oma suhte kohta inimestega Vanast Testamentis. Me vaatleme seda läbi erinevate dimentsioonide. Ja esiteks räägime ideedest ja erinevatest arusaamatest, mis eristavad piibli ja süstemaatilist teoloogiat oma vahel. Nii et on oluline sellest erinevusest, ma on oluline võistma. Ja siis me tegeleme kuue erineva kategooriaga, mis on ka ainekavas olemas. Mis äh, siis käivad kõik vanadestamendid olla. Alla esiteks on Jumal, nii nagu ta ennast ilmutab vanastestamendiks. Võimõtteliselt sellega tegelemegi kogu hommse päeva või suurem päevast. Ja seejärel tegeleme inimesega, inimese loomusega. Võnastestamendis vaatleme seda, kuidas milline on Jumala ja inimese vaheline suhe mis hõlmab kurjust, patu ja päästet Vaatame teemasi nagu valik ja leping ja räägime ka eetikast ja vagadusest Ja lõpuks räägime messiekonseptsioonist ja esvatoloogiast. See hõlmab kogu vana teoloogiat, aga need on põhikategooriad, mis on olulised. On veel asju, millest võiks rääkida.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 Piibli teoloogia süstemaatilise teoloogia võrdlemisega vaatame, millised on need erinevused. Räägime kahest erinevast koolkonnast, mis on oluliselt mõjutanud piibli teoloogia arenguid. Ja kolmandaks täna tegeleme. Et nii, selle küsimusega, mis võiks olla selline ühine prinsiip, mis läbi vanadestamendi teoloogia, ja selleks on Immanuel. Nii et see on meie tänane sihtesuund. Aga homme suurem osa päevast. Räägime. Jumalast ja kuidas ja mida tema vanast testamentis enda kohta ilmutab. Alustame üldse teemaga, milleks on teoloogia mis on teoloogia. Teoloogia on põhimõtteliselt Jumala tundmine. Sõnadeoloogia tuleneb kreiga keelest teos, mis tähendab Jumal, ja loogas, mis tähendab sõna. Sõna või teadmine. Jumale tundmine, Jumala teadmine. Nii et teoloogia ongi selline kui sa õpid mõnda inimest tundma ja sa õpid teda tundma suhtlemise kaudu aga parim viis teda tundma õpida on kui sa hakkad tema ka rääkima kuulad, mida neid on öelda mida nad räägivad sulle kuulad, mida nad räägivad sulle Ja rääkid, küsite tema käest, kuidas nad mõtlevad, mille, kuidas nad asjadest aru saavad. Ja teoloogia teeb seda sama. Jumala sõna on see, mis rääkib meile sellest, mida Jumal enda kohta ilmutab. Ja Jumala sõnaga, Jumala sõnas Jumal ilmutab ennast meile. See võib tolm mitmel mitmele viisile esiteks. Toimub see struktureeritult organiseeritud viisil, kui sa vaatad erinevad aspekte Jumalago. Erinevad aspekte ja piiad neid kuidagi organiseerida ja teha sellise süsteemaatilise esituse sellest.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 Ja vaatad, mida Jumal enda kohta ütleb. See on nüüd piibeteoloogia. Kui süstemaatikas. Teoloog püüab võtta erinevad ideed. Erinevate teoloogiliste ainete teemade koht kas jumal, inimene, pat või etika või vakadus. Siis süstemaatiline teoloog püüab kasutada filosofilisi kategooriaid ja ideid, et suurendada teadmist selle kohta või, või saata peab laiendada seda, mis on piibis öeldud ja, ja samuti püüab sinna hõrmata erinevad religioosse religioosid traditsioone nii et süstemaatilisest töö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 tekitab sellise raamistiku, mida siis võib kasutada Jumalast mõtlemise alus, alusena. Seal kas ka piiblit. Nii et lihtsamal kujul piiblimaterjal on algus või lähte koht Jumala mõistmisel. Nii et Jumala sõna on Jumala mõistmise lähte kohaks ja, ja sed seda räägitakse kui ratsionaalset alust. Ja nüüd süsteemaatiline teolooga konstrueerib Jumala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 erinevates religioonides ja religioosetes traditsioonides. Näiteks kui ma paar aastat tagasi olin Indias, kus ma õpetasin maailma religioonide kursust ja siis ma käisin kahes hindu templis ja mul oli kolleeg, kes oli pärit hindu.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 sest et see oli see, mis well, ügest see, mida sugest nõutakse. Vastutus ja, ja selle täitmine on väga olulised. Ja süstemaatikast, see süstemaatist võib ka leida selliseid konseptsioone, kus on meil vastutus ja...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 Ma ei ütle, et kas on vale või õige, aga ma tahan öelda seda, kuidas olukord on et süstemaatikaga. Ta võtab biilimaterjali ja seab selle aluseks, aga siis ta püüab kasutada...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 mida küll piiblis identifitseerikse, kui ta püüab neid mõtestada. Ja see on üks põhjus, miks läne kirik tegeleb asjadega nagu, tal on probleemi feminismi ja homoseksuaalsusega. Ja kui sa oled ühine metodist, siis tead, et üks suur probleemi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 Et see on sama normaalne kui heteroseksuaalsus. Ja siis on teine osa kirikust, kes ütleb, ei, see ei ole piibellik. Homoseksuaalsus õigustuseks tuakse esile mitmeid süstemaatilise teoloogias tulenevaid põhimõtteliselt. Et homoseksualisus just demonstreerib seda vastuolu süstemaatikat vahel, mida võib samuti kasutada homoseksualism õigustamiseks. Ja teisalt siis teoloogia vahel, mis on tugevalt homoseksualismi vastu kirikus. Ja nüüd, mis on juhtunud, et need vastuolud võivadki tekida, kui me kasutame nii-alt teoloogilisi süsteeme, kas siis biiblialteoloogiat või süstemaatikat. Nii ma olen ma puhul, ma olen teoloogia puhul, rõhutama, et teoloogiat ei tehta mingisuguses abstraktses vaakumis. Inimesed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 Nende järjeldustega ei saa olla nõus, aga nad on. Nad otsivad vastutseid. Nad püüavad leida laiemat jumala mõistmist. Nad ei taha nii-öelda uue vastusõid, vastuolusid te tunnete eksoduse lugu mänastestamendis ja teine Moosese raamat ehk siis Eksuduse raamat Räägib selles, kuidas israeliidid on Egiptuses murjapõlves seda võib lugu võib väga mitmetid tõlgendada aga Traditsiooniline piibelik lähenemine on see olnud, et israeliidid olid Egiptlaste orjad, aga orjuses olid nad oma Jumala unustanud. Aga Jumal oli ustav oma toostustele Abrahamile ja... Ta otsustas selled inimese, et pöörata tagasi enese poole ja sellega saabki mootsuse lugu alguse siis need kümme nuhtlust ja välja Egiptusest ja rännak tootatud maale, mida, mida nimetavad tänapooli täna Israeliks. Aga teine tõlgendusviis,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 Sootsiaalse õigluse tõlgendusele orjus ei ole kunagi aksepteeritav elamisviis. Jumal mõistis see üle kohut, sest nad nendel oli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 et nad ei olnud õigust teinud Iisraeli rahvale nii et sama lugu aga me näeme kuidas seda tõlgendatakse erinevas mõtmes me näeme et Eksodus lugu algab tõepoolest sellega kuidas Israeli ol, Israel rahvas oli unustanud oma Jumala ja Jumal otsustas sekkuda. Mõlemad tõlgendused et äh, äh, akseteerivad Jumala sekkumist. Aga lõpp tulemus on või on erinev. Esimene on see, et, et Israeliid on tulnud tagasi jälle Jumala juurde. Läbi Jumala ustavuse. Teine tulemus on see, et israeliidid on vabastatud sotsiaalse alt, et nad on vabastatud elama vabaduses osaduses, osadusse jumalaga. Need on kaks väga erinevat järeldust ja väga erinevat.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 on saanud väga populaarseks. Teatud inimkruppide hulgas Lõuna Markas, et õigustada revolutsiooni, et õigustada vastuhakku ja õigustada mitmeid üles tõuse oma valitsuse vastu. Õh, mõnedes piirkondades on vabastusteoloogia väga populaarne õigustus inimeste tegudele. Jällegi selle põhju see põhineb süstemaatilise teoloogias, kus Piibli lugu võetakse jahk küll Piiblist.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 Alusel me võime ütleda, et ei. Ja kui me luge, loeme edasi vana testamenti ülejäänud, ülemususe raamatutes, siis Jumal ei ole kunagi seal orjust hukka mõistnud, vaid ta reguleerib seda. Ja reguleerib selle inimlikuks, nii et see sellisel viisil on võimalik elada. Orjus isenesest ei olnud midagi, mida vana testament tervikuna hukka mõistab. Ja isegi muidu uuest testamentis ei et seda hukka, aga see, mida jumal tegi oli see, et ta, ta pani orjusele piirid. Et määrani on, aga sa ei tohi nii-öelda kuri tarvitada. Et seal on nüüd piirid. Tuleme nüüd tagasi tänapäeva maailma. Ja sest ma arvan, et on ulline, et me mõistame, et täna päeval Õpetatakse, et kogu orjus on vale, aga on paljud inimesed, isegi Lääne ühiskonnas, kes elavad orjuses. Kõige tavaliselt nad elavad majanduslikus orjuses. Ameerika on paljud aasta olnud põhiprobleemiks, et inimesed ei saanud vahetada töökohti. Sest et kui selle töökohapalt, töö, kui nad kõhiskud tahkud, siis kaostavad oma, oma tervise kindlustuse. Tervise kindlustus on väga kallis Ameerika Ja siis nad jätkavad selle sama töökohal. nad võibolla juba vihkavad seda tööd. Nad võivad, nad see võibolla neid juba turmani ära töödanud, et nende tegelikult talentid lähevad kaduma, aga nad ei saa selle töökohad lahkuda, kuna. Sest et neil ei ole majanduslikult see võimalik. Nii et see on üks selline majanduslik orjuse vorm. Mitte küll täpselt selline füüsiline orjus nagu vanast, vanas Egyptuses. Nii et. Aga, aga kahjuksli vabastusteloog ei tegele nende tegele et te teemadega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 On eisegees. Eisegees gees. on Kreeka paritolusena. See tähendab, et teksti loetakse sisse. Midagi, mida seal ei ole. See sisse lugemine. Süstemaatika ongi see probleem, et sa võtad piibli kui lähtekoha, aga sa ei kasuta piiblite. täielikult ja piibli täielikult. Teine ja et ei saada piibli materjalist korrekselt ja adekvaatselt aru. Vanast teist ametis räägitakse vaestest. Ameerikas me räägime vaestest, kellele ei ole raha. Ja vaesed. Nei võib olla ka see, kes on, on tead, puudaga inimene või kes on vaesusesse sündinud või paena võib olla ka see, kes otsustab mitte tööd teha või keegi, kes otsustab.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 neid kategooriad ei valita õigesti piibli andmed ja siis surutakse neid teatud kategooriatesse vastavad sellele kuidas autor soovib Vils probleem on Sütemaatised teoloogid pehitavad sellele, mida teoloogid juba enne ei teda on ütelnud. Aga probleem on see, et nad ei või seeltõttu võivad juba vigastele järeldustel oma teoloogia ehitada. Nii et nende alus on juba nii viltu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 Ja ma õpetasin, et kuidas Jumal meile räägib. Ja professor ütles kolledžist, et mis see mõtled selle all, et Jumal sinuga räägib? Ma ütlesin, Jumal võib meiega rääkida otse. Ja ütlesin, et mõnel korral on see ka olnud minu kogemus.